Ми продиралися через досить густий, високий чагарник. Я прискіпливо оглянув кожну гілку, але він не був схожий на хижий Кущ собі як кущ. Та все ж ми намагалися уникати близьких контактів із флорою. Тим більше без скафандрів. Мабуть, я занадто багато думав про чортів чагарник, тому так пізно помітив лісового диявола. Це ідіотизм, звісно. І зараз мені навіть соромно писати про це, але я просто не зрозумів, що переді мною лісовий діяло. Почасти мене виправдовує те, що підійти отак на відстань витягнутої руки до цієї тварини – немислимий збіг обставин. Аж такий немислимий, що якби я почув цю розповідь від когось у нашій їдальні, просто не повірив би. Міг би навіть привселюдно висміяти брехуна. Але це сталося не з ким-небудь, а зі мною. Я йшов перший. Доводилося нагинатися до землі, щоб пройти під гілками. Я бачив тільки свої коліна, і ледь не наступив на щось довге й сіре, що виблискувало голою шкірою і збляклим візерунком. Власне, візерунок мене і спантеличив, я завмер. Змія! голосно сказав я Ірмі і ступив у бік, щоб обійти плазуна. Як з'ясувалося за секунду, це був крок до величезного самця, лісового диявола, що спав у тіні. Його довгий вузький хвіст, описавши півколо, опадився в мене під ногами, ставши причиною фатальної помилки. Ми побачили один одного одночасно. Я його, коли відсунув велику креслату гілку, а він мене, коли кінчик цієї гілки, хльоснув його по морді. Я відсахнувся, наступив на ногу Ірні, яка йшла за мною, і ледь не впав, сильно її штовхнувши. Звір підхопився на весь свій двометровий зріст і теж інстинктивно відстрибнув назад. Якби його першою реакцією було вдарити пазуристою лапою, навіть якщо просто відмахнутися, у мене б вже не було голови. Я спробував вихопити пістолет, але все, що в мене вийшло, це поплескати себе по стегну в районі кобури. «Стріляй!» – крикнув я Ірмі. Якусь секунду я просто чекав. Лісовий диявол завмер, ніби приготувався до стрибка. Я майже бачив, як куля залишає на його грудях чорну цятку опаленої плоті, розхлюпуючись бризками крові за спиною. Але пострілу не було, тільки розтягнувся в холодному жаху час, заглушивши всі звуки, крім важких, неначе уповільнених ударів власного серця. Ірмо! Я хотів гаркнути на все горло. Та останньої миті передумав, злякавшись, що це спровокує звіра, і вийшло якось невпевнене. І. Стріляй! повторив я тихо не в змозі відірвати погляд від гіганта. Його сіра шкіра була посічена павутиною крихітних зморщичок, а на суглубах утворювала складки, що робили його схожим на лицаря в обладунках. Один із двох бивнів, що стерчали з пащі лісового диявола, був зламаний. Старі шрами від пазурів перетинали його череп, проходили через вилицю і закінчувалися десь на шиї. Шестеро маленьких очей поблискували під масивним виростом, що нагадував надбрівні дуги, його передні лапи були підняті. Величезні, мов ятагани, вигнуті пазури він притиснув до грудей. Наскільки ми знали, ці пазури були потрібні йому, щоб викупувати нори, але я не сумнівався, що він легко зможе скористатися ними, щоб розірвати мене навпіл. Лісовий диявол був старий і досвідчений, тому не поспішав кидатися на незнайому істоту. І ще, судячи з відсутності яйцекладу, це був самець. Напевно, то була головна причина, чому я досі живий. Самки значно агресивніші на своїй території. «Ірмо!» – повторив я майже пошепки, і десь у глибині вже промайдов боязковий здогад. Вона не відповість. «Моя ліва нога!» Перлася в щось м'яке. Ірмо! Я лише на мить відірвав погляд від лісового диявола і обернувся. Ірма лежала непритомна. Імовірно, падаючи, ударилася головою. І я гадки не мав, наскільки серйозна травма. Лісовий диявол так само стояв нерухомий, як стиснута пружина. Чомусь запам'ятався вітер. Він привітно і буденно обдував мені обличчя. Він же колихав ріденькі сиві волосинки на грубій, як у бегемота, шкірі лісового диявола. Звір заричав. Звук був сухий, як тріск гримучої змії, хоч і йшов із гортані. Напевно, відтоді, як Ірма впала, і до цієї миті минуло секунд вісім, може десять нескінченно розтягнутих 10 секунд. Тихо, здоровуаню, тихо, сказав я звірові, намагаючись додати своєму голосу максимум упевненості і спокою. Так мене колись учили поводитися з ведмедями: не показувати спину, повільно відступати, спокійно говорити, що правда, диявол не був ведмедем. Він навіть теплокровним міг вважатися з натяжкою. І про рівень їхнього інтелекту ми мали досить приблизне уявлення. Я тебе потривожив, але зараз піду. Домовилися? Ірма раптом застогнала й сіла. Лісовий диявол, наче вийшовши зі ступору, кинувся вперед. Але це був фальшивий випад, покликаний налякати. Він ступив два кроки і одразу відстрибнув назад а його гортанний тріск став іще гучніший. Я згадав про зброю. Глянув на кобору, схопив праву кисть лівою і поклав на пістолет. Тепер можна спробувати застрелити гіганта. Натиснути на спуск я точно зможу. Але не впевнений, що вб'ю його з першого пострілу. А вистрілити в друге він уже не дасть. «Ірмо!» Вона, здається, нічого не розуміла тільки дивилися перед собою в порожнечу на силу, зберігаючи рівновагу і навіть не намагаючись підвестися. Я схопив її лівою рукою за евакуаційну петлю розвантажувального жилета і потягнув. Вона щось промукала. Лісовий диявол знову зробив фальшивий кидок у наш бік. Я скинув зброю, але він знову відступив. «Може...» – вичавила Ірма. «Що?» «Поможи!» Я тільки тепер побачив, що вона намагається розстебнути на грудну кишеню. Стромив у неї руку. Звір став наближатися до нас, упираючись у землю передніми лапами, як горила, і пружинячи на кожному кроці, як вуличний кіт, що приготувався до бійки. Вірмені кишені був пластиковий флакон. «Ну, звісно ж іще». Я відкрутив кришечку, і Ірма відразу вихопила його, майже жадібно. Свищ. Новий звук налякав лісового диявола, він знову відскочив і гортанно заклекотав. Зможеш іти? Заткнися і замри, сказала вона досить вразно. Я так і зробив. Ірма теж сиділа нерухомо, тільки часто мружилася і чмихала носом. Лісовий диявол зробив іще один удаваний випад, але цього разу якийсь непереконливий. Я навіть не злякався. Тоді задерши голову, він закликотав. Голосною лункою, наче на дні гучного колодязя, тріскотів брязкарцями цілий виводок гримучих змій. «Слухай уважно», – сказала Ірма. «Стріляти не можна, інакше живими не вийдемо». Він кличе родичів. «Я думаю, що найменше пара йде за нами». Що ними ввійшли в місто і скоро будуть тут. На естакаді залишатися не можна. Мені потрібно півхвилини, потім я зможу йти. Лісовий диявол різко стрибнув у наш бік. Я сіпнувся, але Ірма схопила мене за руку і міцно стиснула. Звір знову заклекотів, витягнувши шестиоку морду в наш бік. Просто лякає, сказала Ірма. Сховай, зброю. Ти впевнена? «Так, ми зістрибнемо на істакаду на рівень нижче. Я бачила будівлю, в яку вони не полізуть». І чомусь уточнила, якщо не помилилася. Не час було уточнювати, я просто сховав пістолет, як вона сказала. Лісовий диявол знову задер голову і заклично закликотів. Метрів за сто позаду на істакаді затріщали кущі. «Пора!» – Ірма рішуче підвелася. Звір одразу вистрибнув. Ірма схопила мене за передпліччя. Не біжи, сказала вона і потягла за собою. Лісовий диявол дотримувався дистанції, але не відставав. Ми опинилися на краї ось